зимового дерева. Дерево хвали святощів, здоблене, радісне, ясніло серед смутків і нещастя. Простий люд впивався вином, втішався повільним співом, ще повільнішими танками, хопельдеєм, рідеванцем. Одні кружляли довкола прикрашеного дерева, другі притупували, приляпували. Знали ці люди неволю, биття, голод. Було їх завжди забагато. Аби наїдатися до сучу. Але не заламувалися, Не впадали в розпеч, Уперто громадили камінь, Вибудовували села, Городи, замки, собори, Вміло прикрашали камінь зображеннями овочів, Квітів, чужих і своїх святих, Мили, чистили, шкребли, Не ковирні, не повороткі, Але роботящі, вперті, Ласі на чуже, Жадібні до життя, спраглі продовження свого роду. Квали дітей спати під колисками, щоб сховати від злої перхтель. На роздоріжжах виставляли вівсяну кашу для безжальної берти з залізним носом. Хай бачить, що людне не їсть скоромного, бо ж відомо, що берта розпотрошує нескоромлені животи і набиває їх січкою. Аби досягти в новому році більшого, ніж торік, сідали перепоясані мечами на покрівлях або на волячих шкурах, на перехрестях доріг. По селах водили клаппер бока, перебраного в козлячу шкуру чоловіка з дерев'яною головою. Гоого, козел, гого, сірий. Співали про якесь гірське царство, куди не залітають вітри і де не плющать дощі такі остогідлі в долинах. Було в цьому всьому щось вельми гарне, чисте й невинне, І в практиці хотілося сміятися і плакати водночас, то зіскочити зі своєї білої імператорської кобили, сплестися руками за тими розвеселеними, зграбними. Заспівати й собі, біла кобила, березу везла, на льоду впала та й розбила, з гори покотилась, на пень настромилась. А в баронських замках знов нескінчені учти, виснаження величу нестерпна запобігливість. Там вірили в чуда, перебирали без кінця сни, лякалися невиразних жахів, кожен замок. Мав свої легенди, своїх приладів, свої кошмари. Десь когось убили, замучили, втопили, розрубали наш маття, задушили. Десь хтось щез безслідно, щоб з'явитися саме сьогодні, саме цієї ночі, саме тут, саме. Лякали її, а не було страшно. Страх був позаду, у поверненні, в неможливості уникнення своєї долі, гіркої долі. А названо ж її Євпраксією, щасливою. А тут Адельгейдою, мов би для усталення нерозривності, з усіма тими Адельгейдами, що були імператрицями, жили в пишноті, поховані в пишних імператорських криптах, увічнені в книгах і на золотом писаних мініатюрах. Думка загубитися серед цих людей викликала в ній жах. І ось тоді, вночі, прийшли до неї чибиряйчики і сказали «Втікай!» Не знала, де вона, і в який бік має попровадити свого коня. Не вміла осідлати коня, та й не годилося імператриці самій це робити. Не бачила чибиряйчиків, не була певна, що то вони, але виразно чула голос. А хто б ще міг його подати? Батько! Забув про доньку у своїх державних турботах і вічній змаганині з власними доволостей племінниками. Мати Вбивалася своїм князівським становищем, як солодким трунком, забула про все, звідки вийшла, кого привела на світ. Журину не вберегла, й кирпа, може, скльований десь хижим птаством після невдалої битви. Бо й ще журила лякалася згадки про нього, ховала пасму від ножа на правій руці, виказала себе відразу. Після вже не змогла втримати дружинника коло себе, а він сказав на прощання, «Золоті твої очі, Євпраксія!» Не він тепер подавав голос, не він, хоч і сказала тоді про золоті оці. Тоді лишилося тільки одне – Чибиряйчики, Повірила відразу – Виповнилася рішучістю, відвагою, не ждала ранку, зібрала свої коштовності, взяла імператорські інсигнії, десь когось знайшла, розштовхала, розбудила, звеліла коротко коня мені. Знетямлений чоловік робив, що велено, осідлав, поміг забратися в сідло, тримаючи коня за уздечку, довів до брами, мовчки махнув сторожі, вклонився у слід. «Боже, імператриця!» А всі її забаганки священні? Куди поїхала, чи надовго, чому вночі, чому сама? Хто б ти зміг спитати? Вранці вість про несподіваний від'їзд імператриці сполошила всіх. Аббат Бода, коли котів люті, хоч відав, що від Бога ніхто не втече. Як то випустити слабу жінку самотню, без супроводу, серед ночі? А вона поїхала, не порадившись зі своїм духівником, не спитавши його думки, не натякнувши навіть. Підступність і невірність, ім'я не твоє жінко. А бат кинувся до господаря замку. Червономордий барон, хоч і збентежений несподіванкою, усе ж намагався вдати спокій. Імператор, а що йому імператор? Просив прийняти імператрицю, було зроблено. Схотіла поїхати де інде, той хай. Три речі людина може вважати своєю власністю. Багатство, тіло і час. Коштовності Адельгейда взяла. Тіло своє має завжди при собі і може обдарувати кого захоче. Часом своїм теж порядкує, поки жива. Не встеріг її, духовник. га дух божий над землею літає, обійдеться без абата вода.